Evanghelia după Ioan. Capitolul 21. După aceea, Isus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Jamen, Nathanael din Gana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Petru le-a zis: Mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Isus. Copiii, le-a zis Isus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care l iubea Isus a zis lui Petru, este Domnul! Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrecat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorit pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Isus le-a zis, Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum." Simon Pretru s-a suit în corăbioară și a tras meneaja la țărm, pâine cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt meneaja. Veniți de prânziți," le-a zis Isus. Și niciunul din ucenici nu putea să-l întrebe, Cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, Fiul lui Iona. mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște-mi mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus a zis, Paște oițele mele! A treia oară i-a zis Isus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întrestat că-i zisese a treia oară, mă iubești, și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Isus i-a zis, Paște oile mele! Adevărat, adevărat îți spun că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 Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care, la cine se răzlămase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine.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 Care, dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăprea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Acesta este sfârșitul Evangheliei după Ioan.